То я Слова боцмана свідчили про те, що юнга розгризав мотузок за зартом. Він відчував, як волокнина за волокниною піддавалася його зубам. У роті було неприємно від брудного мотузка, та він радів своїй перемозі. Він намагався захопити мотузок усім ротом, щоб дати відпочити переднім зубам. Перетираючи кутніми, він ненароком і зачепив руку Лей та передніми зубами. Хвилин через п'ятнадцять руки Боцмана стали вільні. Але довелося лежати ще хвилин з десять, доки він зміг ними ворухнути, так вони затерпли. Стюпа тим часом безперервно сплював, очищаючи роки і зуби. Коли б не півтемрява, він би побачив, що плювки його були закривавлені. Перегризаючи мотузок, він пошкодив собі ясно. Боцман узявся розв'язувати мотузки на руках юнги. Норвежці міцно зашморгнули його, і здавалося, без ножа нічого не вдієш. Але не було таких визлів, яких не міг би розв'язати старий моряк. За кілька хвилин степені руки були вільні. Залишалося звільнити ноги. Лейте швидко розв'язав собі ноги, але Юнги нічого не міг вдіяти. Боцман прийшов йому на допомогу. Робили все це вони надзвичайно тихо бо за перегородкою хтось був. Щоб не викликати підозри, боцман час від часу роздратовано лаявся або починав спокійним голосом розмову. Покінчивши з мотузками, полежали кілька хвилин. Прислухалися. Скільки людей було за перегородкою, не знали. Звідти чути було хропіння лише одного. Аж ось почулися кроки, і хтось вийшов з намету. Хропіння не знукало. Там могло бути й більше, ніж один сонний. Проте Лейте вирішив рискнути. Він підвівся і зазирнув у другу половину намету. Там горіла піч. А за кілька кроків від печі на ведмежій шкурі спав чоловік. Тут же таки лежали дві рушниці. Кожну секунду... Можна було сподіватися, що повернеться той, хто перед тим вийшов. Діяти треба швидко і рішуче. Лейте, захопивши мотузки, якими їх зв'язали норвежці, махнув рукою і йти за ним. Старий боцман як тигр кинувся на сонного вартового. Раніше, ніж той отямився, рот його було заткнуто кляпом. Норвежець спробував боронитися але руки йому були вже зв'язані вузлом значно справнішим, ніж той, який розв'язав Лейте у стюпи. Норвежець почав брекатися, але знайшовся мотузокі на ноги. Лейте стояв навколішки і кінчав зв'язувати переможеного ворога, коли з надвору повернувся другий норвежець. Побачивши таку картину, він, не вагаючись, сплигнув на старого моряка, але юнга теж не гаяв часу. Схопивши з долівки рушницю, він стиснув її за дуло, і, звівши вгору, вдарив норвежця прикладом по голові. Норвежець мав міцну голову. Перший удар на нього не вплинув. Тільки після другого удару він випустив із своїх цупких рук боцмана. В ту ж хвилину Лейте заходився в'язати напасника. Старий моряк та його юний друг забрали рушниці і вийшли з намету. Вони були на волі. У таборі не чути було жодного звуку. Сілковита тиша. Очевидно, крім них та двох вартових, що лежали тепер зв'язані, не залишилося тут нікого. Треба поспішати, сказав Лейте. Там у наметі я помітив дві пари лиж. Давай їх візьмемо і рушаємо. Повертаючись у намет, Стёпа захопив снігу і поклав його на голову непритомного. Лейте витяг кляп з рота першого вартового. Нехай поговорять. «Коли другий прочухається», – сказав Боцман. Після цього погасив у підці вогонь і додав, щоб часом не погоріли. А замерзнути – не замерзнуть. І прикрив норвежців ведмежою шкурою. Забравши лижі, моряки вийшли з намету і, не затримуючись, рушили в дорогу. «Ми запізнюємося майже на годину проти норвежців», – сказав Лейте. «Але ми мусимо їх наздогнати і випередити. Тут годин зо ходить. ходи. «Навряд, щоб вони дуже квапились. Ми зможемо їх випередити, аби не потрапити їм до рук».